Через два дні телефони і ті кросівки поїдуть на сміттєзвалище, зникнуть разом із усім іншим. Вона була вільна від них, і все закінчилося. Піп повернулася додому, ледь не впавши у дверях. Ноги вже не слухалися, вона тремтіла і трусилася. Можливо, саме це і відбувається з тілом після такої ночі, коли адреналін більше не тримає. Більше нічого не треба було робити, не треба йти далі. Піп впала на ліжко, навіть не змогла дотягнути голову до подушки. Тут теж добре, тут затишно, безпечно і тихо. План завершено, поки що. Пауза, більше нічого Піп не могла зробити. Взагалі вона мала нічого не робити, жити така, ніби просто поїла фастфути з друзями і лягла спати і все. Подзвонити Равіз домашнього, щоб залишився запис розмови про загублений телефон, бо, звісно, вона його не бачила. Замінити телефон у понеділок. Просто жити і чекати. Не гуглити його ім'я. Не їздити до того будинку. Не оновлювати новини кожні п'ять хвилин. Так робить убивця, а піп не може бути такою. Новини з'являться самі. Джейсона Белла знайдено мертвим. Вбивство. До того часу треба просто жити, згадати, як це. Очі її заплющилися. Дихання стало глибшим у порожніх грудях, коли нова темрява огорнула її, забираючи з собою, Піп нарешті заснула.